Allah, Allah, Allah, Allah. Tak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah Detak jantung hembusan nafas Langkah kaki hayunan tangan Semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan Alhamdulillah Maka dia dijadikan sebagai salah satu dari rukun khutbah Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan dia. Nun, jauh di sana di kota al madinah Al-Munawwarah kita tak pernah melihat raut wajahnya, tapi dia selalu memikirkan kita. Kita ucapkan untuknya: Allahumma salam ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Inna salatakum ma'arudatun alayya. Salawat yang kau baca itu akan dibawakan malaikat kepadaku. Lalu sahabat bertanya, kei fasalatu na ma'arudatu na adai kawqad Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makam, padahal engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, inna Allah harma al ardhu Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah Nabi yang dimuliakan Allah Sampai cacing tanah pun tidak akan memakan kulit tubuhnya Tapi kita manusia yang biasa Maka begitu kita mati Kita hanyalah setumpuk daging busuk Setiap jengkal rumah kita Kita yang membeli tanahnya Kita yang memanggil arsiteknya Kita yang menggambarnya Hari ini anak istri menunjuk Itu kamar ayah Itu kamar datu Tapi sampai masanya Satu jengkal pun rumah itu Tidak lagi menjadi tempat kita Karena tak ada yang Mau menerima daging yang busuk Sampai akhirnya Kita dihantar Yacba'ul mayyita salasun Yang mengantar itu ada tiga Maluhu hartanya Wa ahluhu Keluarganya Anak, cucu Istri suami sahabat menantu andai tolan kawan sekantor semuanya ikut mengantar ramai mereka yarji usnani tapi yang dua itu akan pulang ke rumah anak yang disayang semua tawanya istri buah hati belayan jiwa sampai masanya kita sendiri juga walaqad jitu munafuradah dulu kamu datang menghadap aku sendirian kamah khalaqnaakum awwala marrah sebagaimana dulu menciptakan kau sendirian kau pun akan datang menghadap aku sendirian maka kalau punya harta pakailah harta yang bisa menemani sampai mati shadaqotun jariah anak yatim yang diusap kepalanya sekolah yang dibantu 1 2 sak semen tanah yang dibebaskan 1 2 3 meter itulah yang akan menolong di hadapan Allah Bersahabat bersahabatlah dengan sahabat yang bisa menolong membela di hadapan Allah. Punya anak punya anaklah yang dapat berdoa Rabbiighfirli waliwalidayya warhamhuma kamaa rabbayani shaghiira. Lain daripada itu hanya tinggal kenangan. Nama tersebut di ujung lidah, bayangan tampak di tepi mata, tapi hubungan putuslah sudah idzaa matal insan Kalo manusia mati in kota Putus Tapi ada yang akan tetap mengalir Jagalah yang tiga ini Ilmun yuntafa'ubih Pelajari ilmu-ilmu Yang kira-kira menyelamatkan kita dari azab Allah Ada harta yang banyak Zakat, waqaf, infa, sadakah. Kullu mri'in Tahtazim disadaqatihi Yawmal qiyamah Hari ini kita duduk tenang Sejuk walaupun matahari terik karena kita bernaung di atap masjid yang kokoh Keluar dari masjid ini akan bernaung di bawah pohon yang rindang Keluar dari kendaraan akan bernaung di rumah yang besar Tapi sampai masanya Watakunul jibal Kan ihnil Bukit-bukit gunung-gunung Seperti bulu kambing dihembus angin Wataran nasa sukara Kau tengok pandang manusia itu macam mabuk. Wa ma Mereka tidak mabuk, walakin azab Allahi syadid. Tapi azab Allah amat sangat keras. Tampak mereka macam mabuk sempoyongan berjalan seperti akan jatuh. Bukan kerana mereka mabuk, tapi kerana memang kerak bumi sedang berkerak dahsyat, bergerak kuat, luar biasa kan tiang pancangnya, gunung bukit tercabut zul memiliki pemilik tiang pancang yang kokoh tapi saat itu tak lagi ada bermakna Wa yang tinggal cuma satu wa amal yang hari ini lupa beramal fa ingat-ingatkanlah inna fa'ti zikra karena ingat mengingatkan bersahabatlah dengan orang yang mengingatkan Kalau aku bersahabat dengan engkau solatku tak tinggal, kalau aku bersahabat dengan engkau mataku tak berzina, kalau aku bersahabat dengan engkau terus berjamaah ke masjid, kalau aku bersahabat dengan engkau aku bersedekah. Yang paling penting kalau aku bersahabat dengan engkau hatiku mengingat Allah. Kun Allah. Hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Ilam takun Allah. Kalau kau tak sanggup selalu bersama dengan Allah fakun man ma'allah hendaklah kau bersama dengan orang-orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah alladzina orang yazkurunallah orang-orang yang mengingat Allah qiyaman ketika tegak wa ketika duduk wa ala ketika berbaring ada rasa takutnya kepada Allah rasa takut itu yang menyelamatkan kita dari azab Allah wattaqu takutlah ittaqullah takutlah kepada Allah Andai khutib siang ini lupa mengucapkan Takutlah kepada Allah Maka batallah khutbah Jum'at Kalau khutbah Jum'at batal Berubah sholat Jum'at menjadi sholat zuhur Begitulah pesan takut kepada Allah Laki-laki Perkasa Sehat walafiat Tak ada satu uzur syari Maka dia wajib mendengarkan wasiat khutbah Khutib menyampaikan Kupesankan kepada diriku Kepada kamu semua wa i kaum muslimin Ittaqullah Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalaulah pedagang-pedagang itu ingat mati Mereka tak akan curang Dengan kilo timbangannya Kalaulah pegawai-pegawai itu ingat mati Mereka tidak akan up Pembengkakan anggaran biaya dan dana Kalaulah suami itu ingat mati Dia tidak akan menyianyikan anak istrinya kalau guru ingat mati Dia tidak akan curang memberikan jawaban kepada muridnya hanya ingin nilai tinggi prestasi piagam kebanggaan, tapi sampainya semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Sekecil apa, sebesar apa, apakah ada maaf kalau dia kecil? Famiyah mal mizkad daruratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan. Akan ditunjukkan di depan matamu, akan kau lihat dengan mata yang terang, segar, bugar, terang, benderang. Wamayyalul sya'ib yang curang, ya tibimahallayau malkiyamah. Kelak kau akan datang membawa kecuranganmu nanti di hadapan Allah. Tapi Asri bin Wa'il tak percaya. apakah mungkin tulang belulang akan hidup lagi menghadap Allah? Ya Muhammad. Ayuh ia buka hadal alam, bagaimana balia warahmah? Apakah mungkin Tuhanmu menghidupkan tulang ini setelah dia ancor berkeping? Nabi saw. Diam sampai akhirnya malaikat Jibril saw membawakan jawaban dalam surat Yasin. PUL, katakan kepada dia yang tak percaya. PUL, katakan kepada mereka yang sekuler, liberal. Yang tak percaya kepada akhirat, yughiha ladi anshaaha alwalamara, yang akan menghidupkan dia adalah yang dulu pertama kali menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah ada dia buat tidak ada, maka dia maha kuasa untuk mengembalikannya lagi menjadi ada. Sulitkah? Berproseskah? Berapa lama? Innama amruhu idha arada syain ayakkudalahukun fayakkud kita akan tegak berdiri menghadap Allah. Yomaltafatissakubisak betis bertemu dengan betis. Mengapa tidak duduk? Karena kita bukan tamu kehormatan. Kita bukan pejabat. Kita bukan orang kaya. Kita hanya adalah hamba yang membawa dosa-dosa. Kalau kau ingin menzalimi orang silakan. Kalau kau ingin makan harta orang dengan cara batil Silakan Isma syiqta Hidup sesuka hatimu Fa'innaka mayid Tapi ingat Kau akan jadi mayat Kau akan jadi bangkai Kau akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Semua kau tinggalkan Kehormatan Nama besar Jabatan Predikat Sertifikat Semua Hanya hiasan-hiasan dunia Kelak Kau semua akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Wa kafir Orang kafir akan berkata Apa kata mereka? Ya Kuntu Turaba Andai aku jadi tanah Kenapa mereka minta menjadi tanah? Andai aku jadi tanah saja Karena Allah mengumpulkan semua binatang Dan Allah katakan kepada semua binatang Kunu Berubah kalian menjadi tanah Maka semua binatang berubah menjadi tanah Saat itu orang kafir berkata Ya... Andai aku menjadi tanah, bahasa kasarnya, andai aku binatang, pasti aku menjadi tanah. Tapi sayang, seribu kali sayang, kau bukan binatang, kau manusia. Semua akan ditanya. Inna sama pendengaran, pandangan, walfuad hati. Semua akan disoal, semua akan ditanya semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah yauma yafirrul mar'u min akhihi saudara kandung akan lari dari saudaranya wa ummihi ibu akan lari dari anaknya wa abi ayah akan lari istri akan lari wa sahibatihi wa bani istri lari wa bani ayah akan lari dari anak likullim ribim minhum yauma idzin sya'nun yughni pada hari itu yang dapat menolong hanya amal saja famankanayarjuliqua rabbih siapa yang berharap akan berjumpa dengan Allah falyamal amalan salihah hendaklah dia beramal saleh wala yusyrik bi ibadati amal saleh yang kau bawa dan jangan persekutukan Allah dengan apapun jua barakallahu li fil qur'anil azim ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وجعل